جزیگه او سو شو شو شرکشیل قانون شو کنا دا اللہ قانون موجود دیو تجارگی تا پیسلا ولي وری خا دددے ججل وری کنا چگننود پا شریعت قوٹ لوری وی شوی نوست مسلمان زانتا وی فلا و ربک اللہ یونی حت تا یو کا فی ما شجرہ بینوهم سم لائی دو فیان بزو حده بیم مقاضیتا وی تسلیم قام کوي ګول چې دا موسیقار نشي کنه دوی نشي موسیقار نشي دوی شي هغه ته چې ته سم کړه واه تاسو بلورا څنګه بل کړه واه 99 دا د ته وله دې او بنخلي په خپل پکین ختهو خپل دې موږ په قام کې قانون جوړنه ده او په شر قانون کې به نه تاسو سوي وې ستراتيو الادي قانون نه داخلی اللہ باب پاکم صرف دم رہوکا کہو لے شکرہ کھو باکی کوکم یارا اور شکرہ کھو نا کہے آگتا خوائی نماتاستا مشکی ہوئے دے صلور قسم کافرانی سوشیری صلور قسم کافر کانون چوڑون کیا ہم کافر دے و کانون پیسرہ ورودون کیا ہم کافر دے پیسرہ کون کیا کافر دے دفاع کون کیا ہم کافر دے پوشوئے نو صلور وارتو شیشو ہاں خطبه د الله د قومونه هغه ته خنوي ولیکه خدي بس کاپیر شي خدي وایله چې یو داجه عمل ته مجبورې دلاسه کول دي د دې مجبور کېاره ونه ته به وایي چې راغو ګنا دي ګناګاری ګم هو دین او څو خلک خوا څو لکه خل خایله ذکر نه راي جنن سمزهلا جی دحای له روا ديان ته پریزاد اته دل دوار شوهه ټټوه باسا هغه پرچور کا ها پاسپورت کا او په پاسپورت باندې بیاځر نورې سهول نه غوا دز سقاو دته خو یا باندې کو خوازه مانا کدا جو مانیست ته او ایسبل از استار چی نه ها ملت او دي رسول مانیست ته ازاد و صرف تو خوازه پرواه او در لاري چې کوم نو شو له برابر کا او ظاهر مداويزي بيزي کوم نه راځه دا په قانون کې شتا په اسلام کې ها خ اسلام کې دا نه دا اوس څه شروع کړی او دا نه چې کوم نو ډېر ډېر اسلام کې نه شتا څه نه شتا حدود ان دا د داداج دندو ټول مسلمان د ټول ځان د تلخ زیات کېږي کوم نو څه اسلام دی او بیا د مسلمانانو ټول mesti شنو یې باډر ماډر او دا بندګمندی د نړۍ بیا دغه بندر ساتل باډر ساتل د دنیا او مافیه او مافیه کرن او مافیه کرن بیا دغه بندر ساتل باډر ساتل د دنیا او مافیه کرن بیا دغه بندر ساتل باډر ساتل دنیا او مافیه کرن بیا دغه بندر ساتل باډر ساتل د دنیا او مافیه کرن بیا دغه بندر ساتل باډر ساتل دنیا او مافیه کرن بیا دغه بندر او د دې لپاره ساتیکانه چې مسلمانان ته داش یا اشراق هر بابا تاسو فکر راغی په څلوه قسم مشرکان کې برابر دي یو مشرکین بیل باج صالحین دي دوی مشرکین بیل کواکید دي دوی مشرکین بیل ملائکې دي څلورم مشرکین بیل جن تور را څلوه قسم مشرکان دي او دا تینځم قسم چې پخپلان شي کوم شو مشرکینا بالفجار الطصا دا څه دا کسو په کې داخل کړي مشرکین بل په خوابو نکانو بندګانو ته شيوالی او وسه تا وې چریوي ها هغه یوه دی په شقام ته چریوي په خوابو او وسه کومنه نو موټرو ژوندونه دا لیم ګزرو تا شيږي ته چګوالی وسره نه وایې ځون تا, تا. مشرکین بل جن په خوابه باندې جنات کوله وسه کوي جنه د تو بندګی نه کوي کئ کئ اشتا خداد څلور قسمه قران کریم چې کوم د ذکر کوي او په غوبني ردونه کوي زې پځې لکه سوره جنان کی برآشي مشرکنا بل باج صالحین د پاره سوره نوح کی راځي نو سوره نوح کی واد سوا یو سر نوصل دا د نکان بندگانو او شری اسلامي امت ته رحمت علیه قدو دنیا کې اول نه هیڅ شي شروع شوهره دا د نیکان بندګاو سره د محبت د شروع ده چا د د نیکان بندگانو کړه ځکه الله ابن عباس ده کانا اسما و یال صالحینا <سؤال> ده نیکان بندگانو نمونه هغه چې کلم رسو جو دغې باندې شروع شروع کړه اول تصویرونه الله اکبر د سترو پراستي د وهله 130 واټو کې د چا پرستی بیا کېدلا د سترو نو ایبراهيم علی السلام راغه رابش کی ایبراهيم علیه السلام چرارې وتوی نور اوبل ژوند نو ستوري توکت الله رضا تشی আজি ربي ته د ازمارت په لمو اصله کله جنوار دغه په لیوته څه سٹوره وې الله حب الله تغییر فری کم چې په خدای چې دل شي бяش کوم نیرو خطا ودا دا غ리스 غد مانوی هغه پريوته و چې راي او بیا چې کوم دي نو نور چې کولونی دا ودا خدای دی نو هغه کله پريوته دا غوتا پر یو قسم مېنه الزاماند خبرې کوي غني وېما سمجه دا نه اجرا خدای دی مولي د یا ساتي ربا شي په خپل ځکه به شرکیه قائد نسی بالکل شرکیه مېنه قبل النبوات څه غایې څه درېدل شي څه شي څه دا ساونی شان د بجنه راتلشي خو ګنای کبیره نه د شرک نه پیغمبران قبل النبوه دی او بعده آتی معصومات <پاکس> په خبر وره شي دای کنه نو دا خبره چې کړه د ابراهیم سره مولې دا قید شرک ته نه و نه نه د قدر دی اهواز ربی او د ازماره کېدل شي وې درین وادي مرو بی این دلیل مالانای رومی پا دی میدان که روانی کنه بیغیت دارنگی چه کم دین سکوری پناکی، نوار پناکی، دارنگی چه کن دین ملائک با آخر پناکی، آخر بمری، عبا مری خلو منحلی آف، فان، ویاب قوش ربی که زل جلالی ولی داغر ذات بندگی کوا چه کم ذات همیشه باقی پایدار ده کم ذات چه پناکی داغی بندگی, بندگی بنا جامال اسلام دنیا نشکل الله له رحلات وکړو څوکم جمال سمس له دنیا نشاله رحلات سره څنګه الله तिकडे ده تڅو ماړه ده تڅو ده ماړه انکم میتون فینهم میتو نو د الله پر اسلام قران میتون انکم میتون تبمری بیا بمری شو فأي الموتا أو قتلن قلبت ملاقبكم فلما موت رسول الله كلا شخص بيامبارسان سيشو مرشو قبضة رسول الله قبضة وبيامبارسان سيشو تركت فيكم امرين تركت فيكم امرين تركت في كي بعد الموت ساري جيشون ديرو مال تركت نرط فيكم امر ما پتاس વિદ્વાن پريخو استروي هم ما ما دنيا نا خو پترا کای چې موږ ته یو کتاب الله به زما یا کتاب الله به زما ايترا ته دې باندې تمسوک کيا مالو کوي بس کا ميا په خبره باندې نرط فيكم امر نو ته امبازو مرده کښون دی ا ها ها دا کله چوادته په اسلام موږ دې په باندې د ټول تطبیق پنځه ټیوه مسالګر مکړې د حيات النبی مسله د څه؟ حضرت غدی باندې باندې والله تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات ها سوچې د خدای په لار کې مړی شهیدانی اگر ته سم وایې مړ مویه لك نور مړ خوشا وانت بلایا با کی جون دی دی عند ربهم یرزاتونا د دغه څنګه پیغمبرانو جوندي دي د الله پلیزه د شواده او د جنات پیغمبرانو جون سره به تر دي بالا تر دي شهیته احیاوندو پیغمبر په طریق الله رسول دي اون خدای نه غلې چې کوم نه دا ظاهري او حسي جوند کومه یالو خو بشانی دا خدای په نسټ کې کوم نه ژوند دي او هیڅ په ظاهري کتاب یا ساتي کمه الفاظ په قران او حديث کې چې ذکر شي ماړه متبادل ته حاصل کیږي نو ماړه متبادل د ماتت سره هه دا انا صدا مړه نو علي سمعت والجماعت چې کوم نه جمهور دا کې د پیغمبران سری د جانا دلی نووس باز خلک دا قداله لري چې په وړاندې څو مړی نه غالي سنننني د ډول ز ظلم نه الهغه او نجدان کمسره خلک دا ویالي چې په وړاندې ها مړ نه وي ژوند دي دی, دی دال سنننني جواب ترکیبا ترکی دا جوړی که دغه لمو کې چا کول کړي ژوند دي نه د پسل مخام کې ویلل او چې مړی معنی لري په هیڅ کې حجوم نه پناه کینا په هیڅ کې لري پا نا دی لیکن خبری نشکو لیستر کی پتکلی دی غسل لبرکرد دی کپنو لبرکرد دی خاکڑی قبر دی نو کلی چی دار تول علامات و دار لائم دو مرم دیگ نا دی نو پیامباس آم چکلی من شونو ابوباکر رضی لانو را عمر سی برلانو کچی دار کچا ویل چی پیامباس آمد دی زباقا سر قلم کن تر ریست لی دی عمر سی بچو قائلو پس بانی پا حیاتو نبی ب ابو بگر خبر شراغه چراه دننا نلاد سیده یا برزان پکار تپروتی او روح پرواز کرده نو پتنده بانی کل که بی بی انت و امی لی اجما اللہ فی کل موتتین زماپلار و مرسان قربان شی لی اجما اللہ فی کل موتتین لی اجما اللہ فی پتا که اللہ دو مرگ نر آولین عمل موت التى كتبها الله لك فقد متى كمرت تر على الله يكلوغت ششو عالم سلطه دنيا الله وورا بیا روتے صحابه کرام تو کی نہیں عمر سے دیا دین انہوں نے کی نہ کی نہ پاسے يعبد محمدا فان محمد قد مات اے خلکو خبر شئی چې څوک بندګی ته پیغمبر سم کوم چې وای نو پیغمبر سمونه نه نه اړ اڅوک دنیا ته تلې دا هغه خدای چې دله بخاری حدیث نشي ی حدیث دی الله من کان یابود الله فإنه حی الله يموت اياسات یک څوک ال الله بندګانی د الله عبادت کوم کی فإنه حی الله يموت هغه ینده دی وایس کنه دوه تا یمالګری خدای لګل دوه غتونه دي د افغانستان موجوده jihad بارے کید تسوئي jihad دي صفه jihad دي څوک نه منیا غ زنده خل دا او دی جواب شو ولی زګ مخالفین نن سبا دروس روس نه څواړي انډار غاړي وسلا غاړي او دا ریڅه کوم د هغه مشاورین راغلي یو سره کنو څنګه کوم مسلمانانو می باغيان خو دي اسلامي حکومت نه باغی جي هغه سلام څه جهاد فقاتلوا التي تبغي هدا وتشيا اليه امر الله تو خدای ده بغا دسلام jihad راواده مدا له د هغه دا ومرې دي ټول تا کافر نش وله اکثر سری مجاهدین هم سره دي او هغه سری د پاملو کوتلتي راغلي دیمه خبره ده دې چټکلې کړي دي او هوی صلونا فی قبورهم صحابه کرام ته پیغمبرانو من زنه کوي زویم با تر اوځي مونږ نه دي ته قبل چې غوړې کوم دی کوم دی کی ها چې تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے کیسا ہے زرا تبادله خیال کرو خوږه ها دته وداز دې ته اگې زویم چې دا دا دا دغه تعلیم کوول څنګه پدې شکل سره پدې اسره تعلیم ته جنکوبه نکول دا شرم قطع حرام پتا دی قطع سره حرام پتا دی البته اسلام ته تعلیم قال دې ځانانو حقوق په پرده کې بای او قرنا کې بیوت کېنا وذکرنا مایتو علیکنا فی بیوت کېنا تر کې دنه تعلیم حاصلول شي په پردګي حاصلول شي بی پردګي نشو کولای اگر اجسام او سری سره موږ نه کوي څو ته بران نه بلكي زمات الانسان ان قتانو عمل او عمل بیا قطر کیږي او ديته وایڅه صورت مثالی وي صورت مثالی سره او به پیغمبر سره په ملاقات شوی دی په صدا شتول پیغمبرانو مسره کوي نه کړي دا صورت مثالی و الله الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وی اصر لیان ری وحر روغدتا من دیسانی اقاہو قولی بارون من دا حبرکڑی مشرکین چه غالبان قرآن کریم چه کم مشرکین سرا کتاب که یغا سلو قسمهو یو دا غونا مشرکین بلی بواد او دارنگی مشرکین بالکواکیب دی چه او تا پیو استلاح صابعینا محتوی او دارنگی مشرکین بالملایکا چه ملایکو تبنات اللہ وی دا دیر محببت دو جنا او مشرکین بالجن چه دا دا پریانو سر وی دا اللہ جلل شانه وی دا رشتہ داریو او سر وی اللہ جلل شانه وی دکڑے او کجدنی کڑه وی داغین ملائک پیدا دی بناتو لادی داد دا بعض مشرکین و جاهلانو دا عقیده و ذکر دیو پیرانو تا مامغان باویلو نن سبان دا خالق مداد سلو قسم مشرکین ماویل غالبان اکثر دا غسیدینو اگر که قرآن کرین که در نور و کاپیرانو رد هم پگیشتا او موجوده دور که داغین علاوانو قسمون در مشرکانو هم پگیشتا ده وحصر پا دیت صلور و پوری بانه چیگنی قرآن کریم صرف دیت صلور و مشیقانون باز نور باب نمی نور بامی دیر شیب اوی ومرور دو زمانی سره په در در زمانی سرا سنوی نوی نوی داغا پیدا کی نوی نوی چیگنی نوی نوی نوی پیدا کی خو قرآن کریم دی قیامت پوری آبدی پیغام دیگر اگایتو نو دیکی که هر قسم دی خلکو دارنگی دی فتر و کلی موجود دی ذکر قران کریم قیامت پوری دنیا سے قبلوں کی کتاب میں دنیا سے قبل ہے پیداوار پایدار نزول کی قیامت پوری پیشلی خود دا دعو یاد دغه مدعگان چې مخ تیر شو دغه د وضاحت دبار کله کله قران کل کل کریم د باز خلکو قصہ ذکر کوي قصہ د انبیایو قصہ اولیاو قصہ د نمنونکو لک کله کله کل د نمنونکو اقا ذکر کوي قلد منوں کو قلد ان بیو قلد اولیو دیتا تعبیر کے قران کا اسن بما الینا الیک ھذ القرآن وان کنت من قبله لمن الغافلین یوسف الاسرت وسلم وقا قصہ یوسف کی ذکر کرے عمدہ د مختین مسائل وضاحت قران کریم قصہ ذکر د اړوندو په اړه نه کوي کتاب دیو پنځه حاصله کی نه نه د قران ته قصہ د مثال دی په قسم دی په بلس طرز بیان دی دا ټول د انسان د هد لپاره دی چې په طریقه د انسان ته او په طریقه دې سم لرا الله تعالی راشي په دا غنداز کې تیسا ذکر کوي کله کله قران مثالونه ذکر کوي مصالهم کمسال اللہ استوقلا نارا یا ایوها الناس زوریبا مصال فاستا من اللہ دو برا مصال والی بیانای وکیلو وی وی مصال زوریبا مصال فاستا من تو انو شی او بیا ویچا عطسو کتاسو چا عطا واسکو غیر الله دا واسکو وی ندا دیو دي داسی مصال لکا عن کبوت اتخذت بیطا فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت دا مثال دي لباربشخي إن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه زعفات طالب والمطلوب أو كظلمات في بحر مسل موره كمشقات فيها مصبعهم المصبع في زجاجة دا دا طول صرف و صرف دا مسلی دا وضاحت دا پارا د مقصود دا وضاحت دا پارا قرآن ذکر قیم دا رنگی کلا کلا و استاس و چکم جنو دا عاجز دی استاس و آلحا چه عاجز دی؟ عاجزه استا خدای با تبا سی استا خدای مشرک تا اللہ وی مشرک تا وی تبا سی استا خدای بری سی منا. نو ای اسلوب دغه د عز لپاره مثال دی ای اسلوبه مو زواب شی الله یاستر کی زوه منه زرف الطالب والمطلوب د دغه مثال د مسلیک مثال بځیره لکه د مچا مچ د دې د عملم دغه مثال دی ای اسلوبه مو زواب شی همدارې ته چې جا مثال هم دغه شی دی مشه نچا لکه څه پیدا ورکوي چا تا نقصان دا سولشی تا قرنگستا آلیحام کمزوری کمزوری عامر ابن جمع رضی اللہ عنہو منشور صحابی ری گڑ او کل چه جنگ ارحود تتکانا نو پی عمبر ایسلام قادر اغیر یا رسول اللہ مات اجازہو کجی جواد تلارشم پی عمبر ایسلام قادر اغیر تا معذوری اختوبانی گڑو او معذور قریب صحابیو معذورو اغیر یا رسول اللہ چه پا دیخ پاز ولی جنت پا مابانستانو پیزو کی که ویوالی نا ویوزو هم دا وادم کرن سلو زامن و زوانان زوانان اگو ویل چه پیانباز سانزای دار معظور ده اللہ پاک ده ده عذور قبول کڑه ده چه آراج بندی پا گربان دی گنا نشتا که چه تا جهان نک خیر ده اگوی گوره مطابق سمجرن لزیاروز بچکن نزم ده هقا صحابی ده مخیده یا بود ساتلی و خیسته آچه پمینه نو خیسته دولی آقا با روزانا پر آترو بانی با وینز آقا خیسته کبلی باور بانی واغسته ولی و قلاریزان سر ایشه و ناغالکان و جوانان یا داغزوی و دارنی وراره یا مور امسار و علکانو آقا باده چیوکر چشکیو برا لدین دا بود بواخست بار چی دینو میدان دب بزارک میدان دب بزارک د دې ورسره چې راپاز نه بو مقا غرزيده وا غرزيده په ډېره راني کې بیا مونږ ته بیا باروړوه یارو غړ ځالمان دي یته د شبي زړه کړي هغه باروړ بیا به سفاره سفاک بیا به ځان خوسته غوستو بل ورځ به بیا ته ولاو یو یو ورځ د چې وکړي دې دوغلتوار تو او سره یو مردار گډړ هغه مو سوتاله وینه شیدا ګندا دغه شندا هيا جونډه گډن او نو په دا واخ کی دې جرات دغه باندې ودری ده په دې کنه باندې په دې ډول باندې چې ګور او راښان سر پروت او خاطر کې دی او دغه بول برازر سکړی او ګند شو دی دغه واخ دې لا فکر را غره چې ګور او جواب دی خدای وایم او دغه واخ کې وصول شروع نه ویل دي ربن یبول صلبان براشیه لقد هان من بولت علی صلیب ودا زما رب کی دیشی یابو صلیبانو براشی گدڑان دجه پسرون باندې میچاجی ته بول کئ لقد هان من بولت علی صلیب یقینا دیس پگدہ اځه توبہ غارشو بیا مسلمان شو د دنیا له کارو ته ربانی حکمت جامانی ته راځو ویل چې بابا مکو اتا نو موږ اوس شیماړه تاسو نه کلیږه ماشمانه بي تجربه نه سبا غار دې کومینو دا کیسران چې خبره کوي کنه نو مشران یو یو جوابي صرف بي دا کیسران بي تجربه دي دا کیسران ځري او بي تجربه دي دا څنګه غوازرام لاله او ابراهیم انص ای برایم اصم پویدتنا اینی ارا کواقومکا فی زلال مبین ای بابا زینمتا اصلاف لار اصلاف نکا اصلاف کون طور گمراہندی نا پویدی اینی قرجانی من العلم امال اللہ علم پر یہ نوجوانے کرا کردے اینی قرجانی من العلمی معلومی آتی که فتبیر نیحدی که سراطن سویی دلکه داغه جنه چې ګنده حضور ته اشاره کړي ایزا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې ویل شي تا تابع داريو کوي د الله کتاب ډو مو نو آیا موږ تابع داروکو موږ پر حضور د پلاړو د دې ک هغه مازه بس کنه ویل شي قالوا بنتبع نارونیک کم طریقه من کڑیاله طریقه من بزوکنا دو جو دلیل ډیر کمزوري وی د مشرکان دلیل بس یمشا کمزوري اټیبار ابای ولجداد او د نارو د نکړتابیداری د ناس د قران مقابل کې د پیغمبر دا حدیثو مقابل کې اټیبار ابای ولجداده پرم تاسوماوی شه او قران رحم الله توصل سنت کې او اصول د بدعتو پردک ذکر کړی هلکهستا شیخ چې کو قرآن او د سنت نه خلاف کوي نو څه بده هغه تشيबाजी نو استاد شیخ اگر ته چې کوم نه نو چې لوی سړی دی نو ګوربښو بابا باني چې کله شیخ قرآن را ډولې کو په داینه ښه باني کنه دوخل کو اعتراض او ته شیخ باني چې خپل استاد نه چې قرآن په دا ځما د پیغمبر نه نو تاسو <متاز> ودای تره سوال چې دې د شیخ نو اخ دي نو زموږ شه د پیغمبر اسلام نو اخ شي نو زموږ بیا هغه پسېوازوم څه نو دا دا باندې لحاظ بده هیڅ چا نه کوي د اجل لحاظ نه کوي په چټه تاسو شیخ دې قصتا چې ګمډنو ها بلار دې قصتا نکې دې چې کله د قران دو دو دو خوش شا. خوش شا او د حديث نه خلاف دیولې دیوال توروله کوشش کوه چې راوړی کوشش کوشش که له اعتراض خو شه قران باندې شیدا د مور ناقد شه قران باندې اعتراضونه غولې کړی یو اعتراضینه چې دا د مور نزل دی شیخ مور چې کومه د شي عقیدېن و او په مذهب د شي سره جنګ کوو نه حتی او او د بل ذکر راځي روا کنه شه قران مرور شوی ست تلو مخالقه دای اعتراض کوجې دی د مور نزل امور آم خوشالهول وي د ایبراهیم ازم بامه خپل کار خوشاله کړی وي کنه امور خپلې په بل دین جی یا عمل خرابی خرابینو ته ماغه نه خوشاله خدای بو خوشاله خدای د دادې مولوی دا څو از کډو چې دا حق دی ځلان مو د دادې ته اورش چې د طالبان سره ناشو اومو او رو غون د نیوز شمو از ما د څه خبري دی وینې څنګه خبري راسته کوي ویژه شاه اسماعیل شهید صاحب پولیس سره وي دغه سره سړې او جاهد او او حق پرستو صفاتو نو کړوي ما او ته نو دغه چې کوم نه شاه شهید په جیو سره کاپیرو یاغت څنګه مسلمان د یزو کاپیرو او مو چې ښا نیو سړی چې هغه تا کاټر وی به ني کاخو چې څو په لږه څو وي او هغه ترامونی اينو هغه سي هغه ترامونی نو موروږون دې ما په ټورو وېسته لا وې ګورا سټاپلار شایسم شهيدباني کوثر په توا کړی دا څه کړی د کوهر په توه کړی دا بینو ستا په فتو باندې په تووس تا په کله په توه کړی چې څوک مسلمان د قاتل غثله قاتل دی ولې هازه نو ستا په قاتل شو او چې ستا په قاتل شو نوستا ستا د مور موحد مسلمانه زما ما دا داخس مزند چې مسلمانه بوه نو سا دا ویل چې نکاسه پلار دی شوې او چې شو نو دا به دې کاڅه نه پیداې نو ته شوې ذات سيختہ رامو نشوی ایسی صحیح قدر وی پاسی دوم اللہ علام بیادا خبری آپ کو دی مکو خوا دا چې دیکھا نا دیو وزاحت پو صلور خبرو سا جکل راشی ویحزرو من اربعین بی صلور نوزان ساتیخا من الکفری و شرکی و نفاقی و الابتدار کفر بنا که بیاد کفر چکم دینا سو دی بیاد سامحی صلور قسم کفر دید یو د څسمو کوفر دی څلور قسمه کوفر دي نو بیا صام히د کوفر یو هاغه کوفر دی چې یو مونږه تاسو ته پروش کلیمایو خپل کلیمایم دا تقسیمم کوه کاټر څو قسمه څلور قسمه کاپرو یو ته موحد کاپرو وي سوی ورحمۃ کافر خدای یو بړي خود او پیغمبری نمانی نو دیتا توی معاہد کافر ہوئی اللہ حضرت یو بڑی لیکن پیغمبر نمانی نو دیتا توی لکا داغوی پنا منکی امیع ابن ابی الله تردت اللہ تول رضا جمعا کذالک یفعل الرجل بصیرو عرب واحد ام الف اذینوځا که څه مونږ دا اشعار حافظ النقد کثیر نسبت میاه نبی سلط تکي بعضو مفسرینو د دې اشعار نسبت زید نامو نو فیل تکي زید نامو نو فیلم جاهلی موحد او دا امویان نبی سلطم جاهلی موحد خو بیا کله چې محمد رسول پیغمبر شو د محمد رسول د نبو ول منکر شو نو زګه کافر شو مثلو کما سال القلب ان تحمل عليه الحسن او تتركيه الحسن دغه یا نانی نو مثال څوم پښې لا دیو کوم یان نبی څل پښې دی تا لږه شنوه خپل د وحدانیت دلال خو خلیکن خو لیکن د محمد رسول الله صرا د ذکر پېنات باندې کافر شو دی ته څه وای زات یعنی خدا یو مانی د الله توحید مانی لیکن سرہ دینه دی ا دکتور عمر علی الصلوۃ والسلام د نبو ون دین کولو سره دا شی روحبان دی د شیانو چې روحبانو کناغه بازو څو تو مسیکانو نه وکنه بو حیرا را هی چې کومونو دا مشور یو راہیب ترشه دی بو حیرا اقا واحدو تو باز شګندنو راہیبان خو د شو مسیکانو کنه چې 40 سال سره د بچو لی ها رسالۃ والسلام تبا ابن الله ای اغاهو مشکاندی خدابو حیرا چې ګوندونه واقعتا واحدو راهيبو مو واحدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شانت سفر وک نو دیر بو حیرا په تاورغللې حیرا راوتل چې چګور خدا غ شانت ها ناس دی دا ونې ځانګړ دغ شوي مالشيري په دقه واسطي بو حیرا پوښه دام چې پیغمبر زمان کې غنبل دی او راوخته او تاسو غوږی روړې او ته دې روړې کې ټول راغل ابو طالب سه بو سره او ته تدلته سامان دې خو راغلو شو د دې ناریا غانې تشه واینه خپل د کېنو ولې وایې وای زما روړې واغاله کډې نه تاسو له تاسو روړې کډې دا څونن چې د ما <سؤال> پاتې سلام <سؤال> علي دې ما جوړې غواره کړې ده نو آزاد او څنګه غواړې چې راوست او تورې له ست دي په ناتو او ځا پسامي ابو طالب تورې ست دي په دا به تورن جریان کا سم ورکړي غن مواحد چې بغیر الله باندې قسم الکایڅه دا امتحانا نو دا قسم ورکړې او چې ست دي په خړې قسمي کنه چې هغه الله او ځاده خدای وایلي نو پدې او ځا قسم لريشته چې دې ا نیش دې خپل څو دا دا زمزوی دی د علی کوی زمزوی هغه دروونه مرده ته دروونه وای دې پلاغه نشته ده ها محمد رسول الله د پیغمبر اخر زمانہ تاریخ دا غوا دې چې هغه به یتيمي او توشي دې پلاړه زيمه او دا یتیم ده هغه یو مرده او زې یني تریم وې ستادي دا لو پاس بو زما کې تا وایي او که شانتا لاشي نو دا يهودو د لاسه بده تن نقصان ورسې يهودو لري کين نه خلک دي ځې جان نه نه جان خلک چې دته نقصان ورسې بیت دا او پس دا ابو حيره موحدو خو به خدای نشه رسو ته خپل امر حضرت رسول الله نووت زمانہ نه دل dele دنیا نه تللې نه اجازه دې انشاء الله تعالی پکړي بخلې دې تاسو موحد کاسر وایي دویم دے مشرک کافر مشرک اغا دے چید اللہ پاک دو زات و سفات و سرابن سومن احوال درکاری اللہ دو زات و سفات سراب مخلوق چیشه اگر دا چووی? مشرک کافر خودی باہر صورت خودصر اے مشرک دے دا خدای سراشتیر گام پیرا کئی دیتا مشرک <تصفح> <تصفح> نو درم درجه کی اغا کافر دے چا اغا منکر دے آسرورم درجه کافر چا اغا تا زندگ ہوئی تو قسم کافران شو؟ ځلور قسم کافر نو یو دې موحد کافر او دین دې مشرک کافر موحد او مشرک مګر په حدیث راځي کومرته ان او قاتل الناس حتا لا اله الا الله زماموري ما چې جمع کماله کسرہ چا مشرکان دي تر دې پورې چې دی لا اله الا الله دا د شهادت نموشکان جو پاره داقې نو الله ولا اله الا الله د یم چې کوم واحدین د دین که په تان باندې سمدا کوي لگولې چې کوم منکر ديته نه د احکامونو یو سره خدایمنه او رسولانه وي مستطیع نه وي مومنه معنی خدای سره دې ته منکر کافر وایي دا غره په تان باندې سمدا کوي لگي چې عمر توانو قاتل الناس حتا یقول لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزکات مطلب احکام ته لومنه نو فايضا تفعلوا کله چې دا قانون وګړو ویلا موږونو موږړو قانون قبول کړ دفاع عشم مني دم نو مال او درنګ ویني د یو څه محفوظ شو دا که یو سره وګړو چې لرون چې کوم زندېته دې زندې کافرا غته وي سلطان شوی د عبد الله شوی تم خوید عبد الله باندې کتاب دی خدای نور قانونام ځان وشې نو دا که ته زوی دې دا که ته زوی نه غوړل نه او دې یو ډوړ نه بده وشې دې به خېږي دوی مرشو دې کمي کوسي دې کمي کوسي دې دې آرام ګرځې ته وشې دې نو دغا شانتا دغا تا زندگ و اینو دا غیر پارا تیوان باستا میو بلقی لگ ہو لی تو انا قاتلان ناسا حتا یقولو لا اله الا اللہ و من الاجان کلی ها وی دا ما موری مزر چه جنگ بکوم دا خلقو سرا ترسو چه کلمه وی کلمه سرا برا عد غیارو دا دن نهمو چی د غیر د غیر دینه مطلب د قران حدیث د اسلامي قانون علاوه د نور قانون نه بچي صبح کوي ها په د په ما کلمه څه ده ته وایم شپه کلمه کوي چې وایي ازا ها زړه واه زړه زړه وایي بسم الله الرحمن شفاق كلمة هذا ماذا يريد؟ يأخذ عين على الله وإن الله هذا يريد سشيري شفاق كلمة قادم صاحب ها؟ كفر كلمة شفاق ده كفر كلمة رد كفر رد كفر رجو هذا كفر كلمة لها رد كفر ده فش ويا سندي سشيري أول كلمة سرح لك دوري ما ہاں ا جلو م کلمہ کمه دې څنګه دی وای چلو رو تینځو م کلمہ کمه تقريرات ويوبه شباقمه قلمة واتبرأتو واتبرأتو من الكفر والشرك والنفاق والبدرت والنميمة والبغتاني وغيرها وانا دا دا يبقل خبرتان وكيدا وانا دا شئتا پانسوروز ورقل شئتا دا تصنبا حدثو نشتل جيوال کلمہ دا دویمه کلمہ کلمہ توحید دا جيوال کلمہ چې الله لا اله الا الله محمد رسول الله نور تو ذکر از کاج خدا تقسیم کړی دی کوئی علاوه کلمہ شورا دویمه کلمہ جوړه دریمه کلمہ جوړه څلورمه دا زانه جوړې ښا دڅشي وي خب بازارونه کې چې کوم نن درس دي بازارونه کې هکمه پنځسوري د قران او دا نه ملاويږي ته کوم بازار کې نه ملاويږي جو قران او حديث څخه کې نه مليږي وې هغه کې نه مليږي په دې ډول کې چې توڅو خوانو او دا والقدر خير والشرح من الله تعالى والبعث بعد الموت دا دعوه دعوه شواء آيوب الله كلمات المصرى خلق وعيد سننا دعوه سننا هو باسمائه وصفاته وقبض الجميع اقران بالله سانتا استيقهم بالقلب بالقلب بالله كما هو باسمائه وصفاته توحید ثلاسما و صفات وګورای دا غلط نه په دغه راهنه په عمل توحید الاسماء و صفات نه مې او ذکر یې هغه مونږ په منت بلاګی دا وایي چې څنګه ا مونږ ته بلا واسقات وقبلت جميع احکامه نو طول حکمونه منگا دا قدائه صغدی <تصف> قبول کردی جميع احکامه طول حکمونه دا قدائه منگا قبول کردی اقرار باللسان و تزدیک بالقلب طول احکام خو بخل قبول کردی کانا اپنه سلامه کی حضره ناری قبول کردی گوری دا کفر نبازان ساته کفر پتسلو وارا قسمونه سر پوی شوه کانا شو قسمه شو کفره امام تحاوی شرح معنی الاسار کی دی تقسیم کڑی کفر جنمه یو دا کسم کفر دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی نو دا چلور وادا کفر نبا هم نگو تازو ساتو شرک چلور وادا شرکون نبا هم زان ساتو چلور وادا شرک چو شرک في علم في دعا في تصروف في رعبادات کفرلی دی کعطی دی دی نبا هم زان ساتی وان نفاق نفاق بیات سوامی نفاق امتو دی یار چلور چانگ وی او ایزا حدس کذبا و ایزا تو من خانا و ایزا آهد غدرا و ایزا خاص دا چلور وڑا شاپونا ده منافقت نبازان ساتو عقیدهی منافقت یو که عملی بینو ده دور نبسکیتا زان بساتی وال ابتداری آدبیدان نبام قرآن دیولسته نو قرآن چی دیولسته نو ده قرآن تابیداری بکیده تیو انبر تابیداری بکیده نو پامګل چې دا بیداته وونه شي په ختایږي چې دا دناڅنه صادر نشي عالم نن تاسو کړه حکم کار چې کوم کانون دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دی او کړه کې کړه وی اوه کک نه کړه می کوه ځکه قرآن رحم الله تو اصول سمع کې کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې وو چې څنګه په کلو کې کې په فل موتو تم رسول فخذوه و منهق منو سنتو كمچ تم برسو توسل انتو درکڑی چوی کنا غو کئ او چکم کی ویل چ می کنا غبا اور مکلو ادواتس میند یوسرہ تن وچ می کوی عبد دا پکل نہیں کڑی دا نہ کول تم با سامان دلیل دچ دا تار د کول وڑ نہ رینو بدعت بزان ساتو منو تا شو ہاں دسنا بدعت نہ بس زان بساٹی ہر قسم بدعت چوی او مطرورا شده ده بدرادونا بسکه؟ اه؟ جانسوات او اس بدرادو دواقسمانی سنت ده پیام باسم دواقسمانی او تا سنت چاعدی ویس بلتا سنت عبادت وی یو بطور عبادت وی کدی پیام باسم او بل سی عادتن کدی وی یو عبادتن ده پنید ده سواب سرا کول لے او بلداش عادت و دسترونو کاغا او جو کدی خمو صحب ده سواب پکشتے او کوجی نکد گنا پک نشته دهید. وشوی پا خبر بانید. لکه شروع قایه تا صوبه یا بیرکنه. شروع قایه که اقوی دا عاداد تا چکل تقسیمهی کنه. پرو عادادو کی او دا لکه دوده خوراک شو. جامعه یا بستل شو دا پسه کی داخلید. عادادو کی داخلید. جنبه ساملنگ والی دید. یا سره لنگ نوید. نو گناگارتی نده. وید. لکه دا لنگ والی دا زمانید. نو د هغې قاعده ته نو په عادتو په بنا باندې ته هم بس هم ده او ترغیب دلان نه دی ور کړی چې ملنګوالو چې دومره ثواب دی دومره دی دومره دی کنه او دا نجې د قميص با غسلو کې تمبازوم څنورې کړې ترغيبات نشته لري نشته ترغيبات نشته لري چې دا قوميص واغسلو دومره دومره ثواب دی البته پر صبح چې دم دنو هغه پیغمبر سملیته پرتوغه واهسته په پیسو هغه څه نه دی اوسته لته نه جوړ او صفات کړه چې راسته شه ده دا څه او ستر ورته په کې خږي زه درا پرتوغه صفات کړه دا سونه ته قولې شو او دا غلمان چې له پنجابیان زمونږ کړه بره دغه کیچغم دین غاه جو قاضی غاه قاضی سه مونږ توو دي ډېر وي سره دی خداهوند دې ملت اوون دی نشي او یوځي او علم شو هم دي وسو په کراچی کې د اوراو کړه درلودل نو کراچی کې چې داورو کې څه څه پوس شي سم شتنه ولیا ته دوبندان چې څه خلک دي او اگر کوم تباته زه یو او زمونږه مشران دي کنه بزرګان دي نو بیا رې جو بند نه یاد راکېږي او جو بند جو ټول زما د استاد زانم ته دیو بند جانو شاګردانه او استاد او استادان هم شاګرداني خدا جودا خبره ده چې ته ماجون مرکب دیو بند دیو موږ څه دیو بنداني نو څو موږ ته څه وې چې څنګه دیو بند نه یې یلا دیو پلار زمونی یو د بلتهلې شي ته زما د پلازو یې نه یې وایلی شي یا خو خير الله واخ شوه دي هغه وايي چې دغه سننته حکومره پنجاب کې نه په کوم ځای کې نه خدادا پټکه سننته پیرمبر دي حکومره کندهاره کې نه وایي د کندهاریا نو څه عادت دي دا په دین نه ثونه وایي چې د پیرمبر دا واسه عادت دي چې زولې د وقت پټکه आवाज موسه وله وشي او ځان چې نن په پنجابان وایي خو په دین نه چې د پیرمبر سننته وایي بین دیار یو ځله ته چې کناړ کیو تعلیم طالب غوناه چې موږ ته یې د دې مل او ماته مولوی چې هغه دوا نه شهره سمعته ما جزومای مشونکې ما یې دا سننه سناند نه نه سناند دی کنه هغه ما دوی چې نو دا چې کوم دی پورا چې شکړل شيو تر هغه شمل دي دې کورو غوځول دي چې شملاد فتسی چپ تر افتر اوزول دا بیدارتی نیو بیدار خوری دغا لیکی کڑنے او دینداری جتا دوم روی شملاد پری جاری چشپت در بیر قضای جنن وته او شملہ سره دوه لښتون زیات دام کې دا دي پری دی به یا چپ طرفه نه دا ښه طرف ته به پری دي نو تاسو نه وښي نو پټکي جواله نه نو پټکي واله په او ما مغ بیداد نه غړې تو کو مې په زغړې و سلام دې د چا نوسال نوسال محمد رسول الله چې موږ په کول دا د مجاهدینو شوار دی چې مجاهدینو شوار دی او ته باندې واست ما څنګه راغلی ته په کول باندې روسان لزور کړه مجاهدونه چې موږ ښه څوار کړس په کول څه کوی باندې کو چې ته په کول سره ها روس څنګه تاسو ناس کړی مجاهدینو د خدای په خو ارغ می دا کوو جلیباس دي عادتو ندی عادتو ندی عادتو ندی عادتو دی کالر والا لباس غستل پکار دیاو کنا دنبی مقبری تا مخامخ کم درود ویل پکار دیاو کنا اگر با پخپل زیگو آیو کنا نوپیان با صلی اللہ علیہ وسلم کابر تا مخامخ درود ویل چکم جنسو دی خب پکار دی اوو مخا به دروچ کینو ته بيته وو دريږي چې شهيد ته بيته وو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول الله بنو وي او اللهumma صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت درود پتا باندې سړې څنګه وي مداګا درود مونته هودلیا دا درود, درود او دا چې په درود کې به هم هغه درودوي چې کما سور من خلی درود وبوي بهترين درود ته من خلی درودونی جامدا په درود دي درود صلوتي یاد منزه دغه درود وبوي اغه دلا چې کې نور دا لیکلي دي چې کنا دوا امام انتيما کا ولا او کم څه په خپله شي بل کا او علاوه په انتيما خپله شوی زمونږ د احناف کتابونو دا وي چې قبدت ابو بيو دري کانو چې چې دې استمداد مين او کبور سره را دي دا دیگولا مسئلہ شوا کالر والا لباس چکن دے کالر والا چدینو دا تشببو بلغیر دے دا چو دے دا قمیس کالر نگی دا دا دام رضا ہم چکن دا سلیب سرا مشابی دے سلیب سرا آمن تشببہ بی قوم انفاوا کالر چچو جوڑے آقا ہم جو ہم گناہ گار دے آدرزی سیب ہم گناہ وې ماشي وکاله دا د امريزانو د صلیب سره مشابهت کړي ځکه زمونږ اسلام په دا سخت بدیشو بدا کاله چیرې نه کمې کولره ودا یو څه د صلیب سره مخ کې بدا دې قطایب ورزول لګېږي نه د ډاکټرانو دا جدي ځکه ورزوي کنه دې تشدد زینار وایي او داهم چې دې کنه د سلیب سره مشابهت دې د شیبا په خوا غرزور زده شي او دا چې سلیب دې او نصاری اخلمذهبي شواهد دې او تجې داښوندګولې وو چې سړی دا شی و چې کنه یو په خوا به دا دې شي یو مدرسې او یو ځای یو دا دا چې دا صاحب مشابهت دې د جوړ کړي تنظیم کړي با چې با نن سبا خلک دې باکو جوړي چې هغه به چا سره مشابه دې دې کار اولی باز با جوڑی چه ده نیکانو صالحانو ده بزرگانو جامیوی ونو شی پاکتور وقتی چه کم ده بزرگانو ده نیکانو چه کم شرا ده اقا جامی با تا دا جوڑی دم دیزانو سره ده بیدینانو دیجامو سره زان با نم شابی که زکا من تشبه بی قومی ملحوظ ځکه تشبوه دلانګه مفسرین او محدثین نوټ لري چې دا تشبوه عام ده چې په احکی وی چې په لباس کې وی په مزاق کې وی په بل کې وی په عقیده کې په عمل کې په ټولو کې تشبوه راځي خو بهر صورت پہر هر څه کې به دا غو سره مخالفت کوي وتبرعتو څه دې تبرعتو تبرع شنو تبر نه ده کاتیر ده عملنام بیزاری ما ده غیر جاموننام ما ده غیر قانوننام بیزاری ما ده غیر مذہبنام بیزاری ما متبرع تو من الکفر و شرک و نمیمتی والبقحتی والبوتان یوم الله اگه کسا بما ده بداد نپیشانده کور تا چلال من و کور کمیسیج توویل چه یوم الله چه بداد بداد یاد ده ده بداد مطشیده اگه اگه اوالی تاشپال کلمه ندیویده پښګمکه کلمه کې دا اشته کلم ما او توویل وای دی خزي تبي وداو ول بيادات بيدا په پلوغه د دانې چې بېداد تو پیام سائی دے سپیام برانو یعنی صحابہ اکرام آسی چکننو تشت پیام پسر کڑے پاکولا پسر کڑے سر تو سرم چلی زبرت پاس آس بانی جہاد مائیدان کیچے تروزی کنو نو تبب تو بے بسی گرزی کلتا وہ جہاد بکے نو سر تو سرم اما داؤوسا نے سر تو سرم نو سره سر توسری دي کوم چې تشغوب بل غیر دي دا د شاسو د نصرو د نظام سره مشابهت ده او یو طرف تړاو لري عثمان صاحب حضرت بنیه کې دالې کلی دي چې یو سره سر توسری د اجزای د وجهنه هیڅ کراه نشته او که یو سره چې ګان سر توسری د کیدرو د مستری د وجه ر مقرو تهریبی دي لهواځو څتر سر بندنه سره باداتم سره زمږ برجمات کې کمی سر سره توڅه توڅه سر په منځو ولاړی قانونو دی ورنه هیڅ گزارو غذا د دې په څو سره موږ ځای په مخ کې په شې جمعه تراشې نه دا نوځوانان الکان راځي کنا سر یو تاتړ هله قلالي تو منزو, منزو دا دا دی مزید رمونی سب ځای په منځ کې کیته وښارل یو څو پیړم ز دا د غیر شرم شو دی امريزانو دی او تشبوه د غیر بدن موږ د پڅيفازوینا استاندي په حدیثو کې ولیکن ټول هغه حدیث زهید دغه حدیث ټول ځری زای دیو پټکه سره موږ څنګه اویا درجه وي ثواب لري او کاش چې حدیث کو صحیح وې کړه حدیث یې قوی وې د څالو نور نه به موږ ځان ساتي څالو چې څنګه نه سولې لوړې د کې دی نه یې کل ما حضرما زینت اللا حلتی اخرجه ها لعبادی هرشی چه زینت وی اغاچه نمو پسر راول سره خیش شیره جامی چکا خیستا جامی واقعونده ایل بس ما شیطا کل ما وال بس ما شیطا ما اخت ات کل خسلتانی سی چه ستا خوش دی خورا آت سی چه ستا خوشی واقعونده خوش شک پا گره دیش دو خویون نبازان ساتی یو پا کسی خي تکبر او بل اسراف چې بالمقام شروتي او بیا اسراف مکوانو راته دي خو خو خو شه په کې ما ول داو چې تشبوه دل پر دې خلق سره مشابهت ناراضین په دې شرط نو قرقرت سره ولایڅ نه نه قرقرت سره ول چې نه وګوښ غره چې څل نه نو دا دا تشبوه چې سره دي دا مغو ګور چې دا تشابه مشابهت دي نه سم قرقرت کو نوتبه غوري داکټو پټنونو څنګه څنګهه وندي ها نوتبه غوري چې دا پټنونو هغه سره سره جماعت ته جته راځي خپې خارې کوت کاری سره دداشي یو قران پارس کوم نو دشي ډوبر باڅو زنمایم که راپور دا خدا یاما د بل شاجا دا غيارو جاما د جواز دې نه څه ځان سره تل پکا پټکي وال پکا سند پیغمبر دې اگر کاګد دې عبد الله بن کله زګی چې یاندا سم ورډړې خورېالته ورډړې خورېالته پکم زګی په هم سنت د پیغمبر اسلام پټکي تور دي ها سپینره څه شي البتا صحاب اکرام اسپن پٹکے پسر کری دی صحاب اکرامو صحاب اکرام سنن دے ہو اما پاک پلا پٹکے پسر کرے ہیں صحاب اکرام پٹکے سرے تو رہا او مقدار دا چکنے ہاں دا اگر بات مقدار بایوی نو دریگا زنواخلات تر صالس و دوز و فوری ریویات شتا تو څول د سپوري مطلب څه لکه عام اوقات کې په امباشو لريګه ځوړي د 3000 ځوړي سرکړه دی څو غزا عام لکه د جمعې تقریبا 5000 او د اختر دوه پارا تقریبا 2000 دا به په امباشو هم یعنی پټ کې وواله بس خپل خپل وخت سر خپل مناسب دا جوړول غواړی نو څه شو نو متا سار زوک چې تشبوه دی غیر بنقوي غیر نص کوي نور چا څوک یامي چې کندن قصپینا دا په هدي سیمه نه دا نه راغلی نور مزه تس نو سړې به د خصوصو ځانګړې مشاهده یې کولی به چا سره د سړوسه به ځانګړې مشاهده کوي ځکه چې متترجله نه نه چیرې او متقنیسه نه نه چیرې دوه اړ یو سړې چې د خصوصو ځانګړې مشاهده ګام لرنه او خزه د سړې سړې مشاهده لعنتی دا، دو لعنت يرا ربنا شلون دوډ باندې لعنت ویلې په دې وج باندې خضر د سړو سزانه مشابه کې او سړی د بخو سړو سزانه مشابه کې خضر چې اوس پټ کې په سر کې چې په سر کې پټ کې دوخان د اوسو کې ها او یا ټول په ځای کې او جنیر په او میدان د روځو دوخان کې نوسبه شغله وکاری ما ارچه طرح کله ټول شهر چمن حق کاریات چاز راکله شواره د څالو ورو نه بازار ساته تحریم دا څه من چې الله حلال کړی دي او حلالي بازار چې الله حرام کړی دي او په خدای باندې بازار چې نه استراابه نه کوي اداران یې ځان یو خبر چې خدای نه ویلو ته بده چې قال الله او الله په قران کې ویلي دي او چې الله په وی الکه د خپلې قامبختہ قران یکه دغه ویلی باندې تقاول کوي تقاول علی الله دا بنه کوي اودای یوه چې قران کې الله ولی كُلُّ يَوْمٍ بَتَر وَلِذَا بَتَر سُبَارْشُ غُنَا دا رساله یو پرې تقبل دي ته من قال علی ما لم قله فليتمقد من النار پیغمبر څنګه چې چاته ما باندې خبر اوتړل ما نه ویلې نو جهنم کې ځان پر ازوی جوړ کړ جهنم کې پیغمبر سمې خبر نه کړې او توې چې پیغمبر سم د شویلې تقاول نه ساته یې کا څو نه بزان ساتي ما وې پیغمبر صلی الله علیه د اوزلہ د ابو راه جنو توخید باندې د پیغمبر اسلام مرتوی عاشقانه درد عاشقانه درد څمنه په خیدګی د درد چتا سوتا وی په خوانه شیکمدار شیکمدار نه شیکمدار نه شیکمدار جوړ شکم درد کنه لکه پخیده وانی درد باو مر باو کنه ماغینه دیخال که چیو که شکم درد شکم درد ده ده نه شکم درد جنور کن امبار از آمده از شکم درد وستا پخیده کی درد ده پوینوشی یوزور یو ساله ما ترسه ما ترسه مای دیگا پوینوشی درسی نور درسی بعض الفاظ پی امبار سان استعمال کری ده بچی ده چکمتنو که فارسی جا باید خدا ندی ویدی چه تا چه کل یومین می یومین بطر آن البتر دست یو حدیشتا چه هر یو ارز دبنی نوی بطر رازی فاقب بل لفظ دی فکر نشو کل یومین بطر ندی دا تقول بنا که افتراب بناتے. او سلور نور نبا همزان ساتی دا اللہ دا توحید نبا انکار نکه انکار منت توحید بنا انکار دا چه نبنا که توحید نا دا اللہ جللہ شان ورحدانیہ چی کلت صوب تھا تا بیان کنو تا با انکار تی نکے توحید بی اقصامی ہی مسکی کنا بیان که چی توحید چی تمرا قسمانی طلبا منی دا توحید دا دے دا دے توحید فی ذات توحید علو فی الوجود توحید فی ربوبیت توحید فی الولویت توحید فی الاسمائی و سفاد پین ذکر اس ما توحید منگو زیگر کر کنا نو دینا با دی, دی انکارا نکے دا انکی معجزاتو ن پویشوی به خبر بانی موجزه پیغمبر پا اختیار کنی موجزه اللہ جلشان ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کارکی بخپل قدرت سره در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چو موجزی وی؟ زر و پوری امنی تیمیه سوشمار کردی چو موجزی دی؟ زر هزار موجزی ایک هزار دمر موجزی پیغمبر تا اللہ نیور کردی چی چنگ پیغمبر صلی اللہ ور کردی دینشي وخصه خبر کیږي زناوارو داني کانو بوټو سره خبر کیږي په بوټي چې د پیغمبر سم په شراب سره راغلی دي او ځله بارته د پیغمبر سم عادت د بارته د تلو دا چې کلمه وته ده نه لري وته بابل دلته اجازه اول او برادر او د قریشو د مشرکانو دا د اسمت دغه طریقو څنګه سمجلاګه د پنجاګان جسنګ لري سری ده پانس را تاو چه کنز اجید؟ نه ده مرون آو پیامبار اسرات و سلام با دیر لری وط یو زلت یو زین وو نیو ملچه وزادات نه ترازی په غزا پو خود اخته هو چه اه پیامبار اسرات و سلام با دیر کارو دریو پیامبار سلام دو ها بوطو تا اشارا و بوده وو نیویده شی بلاله یو تاو اشارا و بوده دخل داکنر روانیش از ماسی با پمند دلالی پیام بازرگام نچار چابیر تاوش ویلی پیام بازرگام تیست پنار نکل جودا قضا و حاجتوک ناغوتا چه بیت تزایی بیت ترحی پاپز رینو بانی مدر جری جاعت لدعوتی هلش یار ساجدتا تمشیلیه علی ساقیم بلا بو اسری رحمه اللہ وی در پیام باسرات ویسرام پتش شراتو بانیم دی یو زړه ته باسه منکه چې ریډه په دغه دغه کې دنا بوانه ګرامخ کې د تیری احساسات وای دنا بوانه مسجی چې کوم کارو شغاده څوی احساسات وای هغه یو غټ وا او ته صلوات و سلام علیک یا رسول الله په تابه دې صلوات و سلام ای د الله رسولا نو کومه په توې ریډ په ځان کې ژوند دانه چې د دې الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دا بورا مخاما قيام بارسوام با دا مخاما بوتا دا عواض بيكو ذكر رستو چه قيام بارسوام کلا نبیشو ماتو يا حقا غط دا وصام نياد دا چه كم غطي مات دا شانتا سلام ويله دا دا دا قيام بارسوام سو مجيز الله با اعزالا يوخ کاريو سوئ نوالي دا او با چطار سوئ وخا با چهو دا غي نا قيام بارس نو في عمبارة صحيح مخلوه رغي اغاوه تواعي سوال وكو في عمبارة صحيح رسول الله تزامير شا دي ساري دو پا عزبا بيتر عزمزما بچي نار دي ويكي دي عزبا غول شودوار كن بيتر و پموند راشم اغاوه ربان شکم نمو ويكي با عزمزما بتم بناس كي ادي بچي بيخي واروار نو في عمبارة صحيح تواهل چقوخة دي نرا جدا پریری او بيتر براشي ولي نو دا ته پرهونس د دتی په منډ لاړه او لاړه آغا خپل بچو ته تې ورک شو ورک اوبه ته په منډ دغه راورسیدل په منډ به ترا لا دا د ټیمباشمو یزاوکن وا موږ یزاوکن وسو عمر خارقلی د دادی چې یو ځړې یو د ټیمبرې نټه مسجد چکم ساجر شګه ته ایرح سات وی او د پیغمبري په حالاتو کې څو ډېر شګه د توي معجزات وې بیا د اېشمانه برابرې په ټولو کې اږي مشانه معجزات پېدارې معجزات د محمد رسول الله د قران کریم دي قران کریم معجزه دی کنه دي او د سړي معجزات چې قیامت کوي باندې که څنګه ته په چوي اخلت شمس الاولي و شمسنا ابدا لا اوثق الولا لا تغربي دخلت الورونه په ناشل لازم من ور دې اقلاب الشمس الاولين وشمسنا ابدا على افق الاولى لا تغربي قيامت پوری بداوی پایدار دای واجب نشان معجزات پیغمبر دین انکار کو څوک یې غټ کافر بويخه ته وي ها یک ترابز ان شمس ان یک ترابز ساعت دامیائش کونکو مبره دز دوزیش جناغه دوزو شو داسي وان شکل قمر او توغور یه این ها ز الاشه یوسیف قدو غاجادو د الا این ویلاشه ر مستمير و جادو د څه مضبوط او محکم جادو ده د څه را رميانو چې معجزه بو تفکرته بیا بمس کوی انکار او قانون خدا او فقوا چېابه د مشرین انکار وک الله تو عذاب راجیک کنه او پر دیو ماد بان اگر که دا داغن اینکار که مجزینا بیان عذابو فیل <سؤال> فورو ندیر آگه دا داغن دا اللہ رحم و محمد رسول اللہ رحمت العالمین و زگاب چلکوه مجزا ندیر آگه دا داغن من اینکاروان فی سقف و جور ده او مجزینا اینکار کفر ده پوش ریف خبر بانی مجزیت چاپ واکی نی دام یاد دکه عمر په واچ امر الخالق للعاده قصيده به اظهار صدق من دعاء انه رسول الله د معجزه تعریف شره قايد کیدا ذکره امر الخالق للعاده دا یو دشه کار دی چې هغه خالق د انسان د عادت له ناراضي امر الخالق للعاده او دا ولې چې منو صادليږي د پیغمبر په لاس باندې قصيده به اظهار صدق من دعاء انه رسول الله د دې کې مقصد صرف دا دی چې دا وجدنه په واد دی کا د دې صداقت خلق د ښکار شي کو صلی الله علیه و رسول الله ايو کرامت کرامت د ولي په پيشيال کې نه ده او د دې د تسلي ده په اړه د دې د مضبوطو په الله پاک د ولي په لاس باندې ښکارک دي د تسوي کرامت ولي کرامات دی ولیان حق دی قران ثابت ده د بین مریم چې کله ایبالد خانہ گناث ثواب بی موسی امیوی براتني زکریا السلام کلمت ده خلا علیه زکریا المهر وجد ایندا رزقا قال ان نلکی اوزا قال دعا من الله یرزق ما یشاء بغیر حساب الله ریزه ورته دا شاندینو تا پوس نه کوي بی وخته بی مسمم دغه زميوي ورته کوي کنه دغه واسطي هناله ذکر يا رب دغه دعاوو کې ذکر يا علي صلوات الله تا دغه بی مسمه چې ګذر وایي بي ورکولې شي تا مال بی مسمه ځامن نشي را کولې س دعاوې کوي ستو چې ګذر زمون ول الله تبار ورکو دي کرامت څو ته وایي کرامت چیر آمد نه ځا کرامت کرامت د وږي حق دی کرامت نور هم نه مونږ راخه د کرامت کې دی نه یو خو پسې کې کرامت د وږي حق دی نه کرامت کرامت چیر پرځې کې به ځې ته وایي دا شنه نه هغه شنه ځان ساته او کرامت حق دی کرامت حق دی کرامت او قالو ځاور کې اوزار او زی سره ډیر فارغ راځي کنه شفا شفا خدای په دې شفا دلته کې وي کنه ال ما دلته کې شفا دلته کې الله دې جهنم کان دي گزار کا مانا دا شو وکنتو مال شفا ففرتي من النار فانكم منها شفا چتا وي د کان تا د کان تا خدای دې دې اې د وان نزل من قرانه ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء دو شفاء دو كرامت كرامت او را شفاء د شفا فرق دے پرجینا نو د قران کې کرامت او د کرامت فرق دی کرامت اصلي لا فزدا او کرامت د ولی څخه یارا دا حق دی کرامت د ولی حق دی صحابه کرامو نو د کرامات نه دي سادر شوې لکه رسول نه له نه چې سومه کرامو صالح جوړیږي ها صحابه کرامو دونه نه دي صادق شوی له یو چا وجه دا صحابه کرام ديږي د کرامت او مستقامت اور رسول نه کرامت او تکره نو تا او استقامت نه کو کرامت کارځو هغه پته وکړه ولي مرا شخه ته ځي خلاص نو کرامت ماوي د ولي د استقامت د پرانه ورته او صحابه کرام بي ته ای زو مز ماریو او دې تاسو استقامت پاو چې نو ځکه دا کرامت لکه ساجو شې صحابی منتبه وو چې د روسد والی دو پیران ته پی څه به ها یو معمول صحابي تجربه نه سره صحابي ګرام کوم عام دي اشن تو مطلب ادنا درجه والا صحابي ته دروستنی ټو مولیا چې راځم شه نو څه دې له سفیان رحمت اللہ عنہ چاوه تپوسک چې عمر بن عبد العزيز وګورې کوم هغه رجلانه او زکه عمر بن عبد العزيز غو خلیفہ خامس ابنو تو دینزم او خلفای راشدینو کې حسابي دغه دوره خلافتن دشار دغه عمر بن عبد را او ماویره جمهور دو ملتیت درو او دغه ستو چې کوم ابن عبد وی خلافت الا من حاج النبوت به شروع کوی سخیر دې خلافت کومه دوام سره بیا ماویره جوابیان اطلاع دوسه کی خلیفہ کیږي او بیا وروسته خلافت بنی عباسیہ بنی امتلا دوسه کیږي خلیفہ حکم خلافت چلا من حاج النبوت ته هغه چرته دا څلور خدفو بنی ختم شعری بیا وروسته عمر بن عبد الله دارا موې دا کی وتکوس دا وشو چې عمره مینه دلアリبه بيتاري اوګه ها نو ابي رازي لانو او تويلي چې ها ابي رازي لانو دي شي دا زوانه په مکوې کانو غره باندې غانو دی او واګه کریم تخدم ابو اجل 30 سنه جورا تركي 73 کی او په خو زم انا نو ده قديانان هغه دو جلسی نته یومنګ ددغه اواشي موږ بیسټ کیسرانو بیله ده سپ تاخیر کو تخریر کی جننداری ګارال له نو تو خپل نظر اقو تقام کو او یل بندگانو و ده پندقام تاسو راخلیه مافاز ما خبرو د تاسو تماشادار وګورئ وی یو سره له وجهنه په یوجنه باندې وینم او کړو خو شی هغه ته چې روان دي چې نه وی چې لږه په هغه کې چې رواني وي سره دغه له رمضان محبت درمو وي کم اخلاص ما نو یو زما خور دا چې یو دا غوډي ولیدل عقل به چې پښې د شیخ اسلام او د شیخ نوځي داسې باندې چې د ماکوارد واغ ترته یو شلق ورته به مګ باندې دې چې نه اداره په دوه ودا وداري چې ز عاشق ایمان دا په دوورو دا ودان چې اشوب ما خارې ها او تل طرف ته ما خارېز ما زه پاگل وای او که ما ماړ می دا چې تاسو ما ماړ وای بل طرف ته قران تغو کې روان فاسته نیلو وان څه اکبر کرامات مولوی چې د نو دغه خبره په سکه و دغه کرامات کرامت کې ولیدسی عمر ابن عبد او دا داغه خبر مې کوله چې سې کوان سفيان رحمه الله عليه وجه والله زماري په خداي قسمي د نووي راځلانه د اسکو پو فوز کی چې کوم ګرد او باندي جهاد د پیغمبر اسلام په دور کې نه نوتی دی د اسکو پو فوز کی نو د سر عمر ابن عبد العزيز نه ده ده. دا غواره ده د سر عمر ابن عبد العزيز نه څه اغه د دوه د معاویہ رسوله په کوزنه بلکې داغیره اس کوزنه نو دي نه ده به تر ده اته معاویہ ستراب مراد ابن علی سمه مقصد می ده یو ادنا درجه صحابی وی هغه د ټوله دنیا اولیا چروا جمعی هغه تر رسیدله نشي هغه د اوچت مخام قوندانی زګه ولی باندې منګپ شد د سر ما سره دانښو ویله الا ماشاء الله څو چې پښما د ما سره بخاله کی دا وګورې به مون ده د کوچ د ها جنان الا ما شاء الله لكسان دي لك شيخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمای چہ ملائک من یصف زکرہ یا من یستفز زکرہ وتفق المسلمون علی الصنای علیه ها ک و عمر بن عبد العزیز و بحیفا والشافی و مالک احمد بن حنبل وغيرها وغيرها بیا وی شهیدنا اللهم بالجننہ دولت پرمون گوی کو چرا شاید پارا گوهی که اول اسلام سیخه؟ آقا خلکو دو پارا چه پا اجماد اومد سر داخل خلق دی پا اجماد اومد سر دی؟ خلق دی، منیستف شازی کرو، ورتفق المسلمون علی السماعی علیه، نو بیاروس رو تاپل اگه شهید نالا هم؟ او پا ایساب کی دار اونید اومار ابن عبدالعزیز اذانږي چې ګمځنه سره سوبيان صوري سفيان بن رواينه احمد بن حنبل مالك بن انس رحمه الله دانګي چې ګمځنه ماشاوي رحمت الله عليه د ټولو راکت څوبې وې شین اللهم بالجنه خود نور لپاره خدا او اجازه نه لیکنا اما صحابه کرام سری په دفاعه مسلمانانو سره په نصوصه د قران سره په نصوصه د پیغمبر صل الله عليه واله حدیث سره دا سری یاره اولیا او جنات جنگي زه د قران کې الله او د ذو ذکی وکت الله او عدل الله او الحسن ټول صحابه کرامو سلام ما د جنت وعده کړی دا ټول صحابي کرام سچ وعده کړی د جنت وعده صحابي صحابي هغه لپاره جنت دا مگر الا ماشاء الله انا قسم چې ته همار سم توچون کې بازو وړې او هغه په زریادت وه يسرو التجرنه په تلګې دا جنت نه جنتیانی باکولن راد اللہ الحسن دا دی بلا مسلشا خو مقصد داری چه کرامت در مردتو بی در مردتو بی او مرجیزا در یو معونت دی دا هم مرزمنگا استاسو در مسلمانانو چکم دینو سده آم آم مسلمانان تا اللہ وار کئی شرقاید کید بتاسوی لی یوه راهسته معجزات او کرامت او معونت د دیداد څلور سيزو نه دي د مسلمانانو لپاره دي څه د انبيو لپاره څه د یو لپاره څه هم مسلمانانو لپاره قبل <سؤال> د نبوت څخه مور خارقه صادره او بعد د نبوت کې صادره د معجزات ولی کرامت او بیا معونت د مسلمانانو دغې نه پس ihanat ایسترا او شهر د کاپیرانو د بيدینانو لپاره دي ihanat دي توي چې یو سره داو چې د خدای ولی ما ځي ما دوه خدای ولی ولی د الله دوشه وي خان چې تا وي د الله دوشو دا ولی یو څه دې یو درنه کلمه دا اڅر په دې اطلاق نه کوي پد تر وګيو تبديلو سپیته دې خدای ولی اې انته کله باندې قال سپیته څور دی خدای وای ټیګ د چګمونو د خدای مخلوق دی خدای وای د خصوصو په مقام وکنه د هر چې د الله او مسیقیا نن الله لمنو تاسو ته مسیقیا الله ان اولیا الله الہ او سن علیہم ولام یحزنون الذین امنوا أخبر الشيء الدنيا والو ده الله أولياء ده الله دوستان شريكان الله خوفنا لهم الله محضر أولياء جيسو كاللزين آمنوا وكانوا يتقون فأخوكي دو سبطة إشمالان قرآن ذكر كده يو چه إمامي يو تقوى يو تقوى كده تقوى ويقانا تقوى كده؟ چه تقوى ويقانا <تصفيق> نو تقوى كسي ذا زمان سيبا. نو دا يو وسيع اي شكندنا مانا لاري مفهوم لاري بيزاوي یو وا اته مو شنو نو د شیرګ نرمه واه د شي شروع شګنه د شیر نماز څنګه څنګه تقویونه صغایر نظام نسادید کابل نه صرف ساتیا غا تا متکویلږي نو تفصیل خبرسته منکاو خو یا ساتې ګره خان ولی چې ګمډنو لوی مقام لري د الله په لیدو اولی ته خدای ک کرامت ورکړي نو او کرامت دانه جنات تل صاحب یاسین ناغه په تفصیل راتل ولی دی ولی منصور شی ولی دی کنه اسوړ کا وسړي منصور شی اغه ته الله کوم کرامات ورکل کرامات د سب کاو داو چې درې درې سره کار نه کار نه د پاس دیسه کار څو دا ځکه چې ودو نه غولا چې کوم جنو خوری تاغي نه ور کړې دا دغه کرامات وګنو وانقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال دا دغه کرامات دې چې په پودو کې لاړ وړاندو خپل اوتینه شو خپل اوتینه شو پل ننځو خلک او څه شي الله پښتو کوي نو نو قليبو مونږه اړه ولاړاوندوی اصل الدين چې ګورم ډام نه دي څه یې دي ژوند دي او دشي چې بیا مې سره ملوشي هغه په خپل وخت یې هه متخ است دي او کبری چې د کوسکړې او پریست دي او داسما سره ما دې ولا کبری تکړره او پاز دې خور اولین رم بیاغه څه کول شي پروژه د والدې هغه نه بیا چې کوم نه شال پلاسک نه ودی او ستو نیو باسي دا و باسي ها اا اصحاب کا پقلو خو دې نه شو الله تعالی اړو نړول داسې منه قلبهم ذات اليمين و ذات الشمال نو توس څنګه وایي چې کوم او ایهانت ما دا ځارز کړو ایهانت او استدراج دي او دغه کی شهادت شهادت د سبوسه تاسو وړي جادو چې آزرته لوري دغه سبوسه کارتو کی استعمال کی دغه شی کولې شي په خبره پوه شي یو ایهانت دي یانګه یو سره دا دا ظلمه توګه دوسته ما او داوی کی کرامت کنه وې چې دا الله پاک داری د مداخله خلاف څنګه نو صادره کی نو دا د څوی مسلمۃ القزو قال یوسری وراغه دی وستر غلونو دی وستر غ بارلون هغه چې دراو کال په تا زم دا وستر غ الله ورو کی هغه یا دوا چوګړو الله ته دارو وستر غ ملړاندا کړو وښی نو دې ته څوی هغه نه ته توهین وای الله دې شپږ ځای چې هغه ورو غستر غ ملړاندا شو داسی دې ته توهین وای ایستدراج دې ته وای چې دغه او فاجر آیۃ الله څنګه کله دا چې کار حاضر شي چې هغه دا مطلوب سره موافق یو وخت پوری وسا نشته درې هم نه صلی الله علیه وامل له د متیر نه به هم نه به هم انکار نکوه او متولو شي اذن استزاه او اخراج رسولات حق پرست وطن نه نشو حق پراز با دو وطن نشو وزی صورتی بل اسرائیل کی برایشی چه حق پراز کلا دو وطن نشڑی نوازا پی رازی او کلا چه انکار دو موجیر نکی نوازا پی رازی انکار چکم دینا کلا اینه دو پی امبرانو نووی تی نوازا پی رازی او شبا نو دیت صلو نو شدو نا بابمگا انکار نکو دابا منو سنگا صلو دی نوازیزات آدائن کی چکم سره او انکار توحید نه بنکو انکار د معجزاتو نه بنکو ادهای کی استزاب پر رسولانو حق فرض کو پر استزاب نه کو ادهای کی پیغمبرانو حق فرض بدو ملک نشر که څه چا حق فرض ملک شړی نه غتشې هه ته بشویر او بربشویر وي دبر کی اخر ببر کیږي کوز ده او اجتناب به بیا د سلور هنر نه همکې اغا څلورداري مداهنه مکوا څه شي مکوا پرمغږې رات به چا باندې کې په مداهن چرات کې او خپل به مداهن نه کوي ګانا مله استقوا دې چا مپاسوا خلک به څه کوي ګانا نو دغه تا مداهن وایي بغیرت دغه کوي څو تا وایي څو تا وایي ہہ اے څوک بسکې نن له چا څوک بسکې دا څوک بسکې منافقہ دا څلې دا منافقان ډیر قسمونه دي یو منافق دا راځي چې څوک بسکې دا څوک بسکې چې لیکنه دا رټ اې خطرناک کلمہ دا نو دا تو انفسکم واہلیکم نارہ تو انفسکم و اهلیکم نرا د تبلیغ سره مرحلې دیا ساتي ښا د تبلیغ سری د ټوله اولنې مرحله دارا او انفسکم خپل ځوان بچو ته ورنه دیم و اهلیکم خپل اولادونه بچا دوښ جنا نو وان ور ور پسی پل نو تقل اقربينا نبيي اسلام ويره وا څو ويره وا لزانه دي بچکه څه چې نه دي بچکه د ورز اسبابونه دي بچکه کرا خو ورڅي خپل اهل جون بچکه اهری بارا دخلې نو داريږي د وړو نه دي مور خپل خپل دغنا بي ادريمه مرحله کې سره وان ذراشیره تقل اقربينا وانزر <تجرب> عشرة تقل اقربين ست عشرة قوم قبلات فلوانس ينو دامده دا ورنا باشكا وانزر عشرة تقل اقربين سوو شو دا دري لتنزراء امال قرآن فلي خلق ويروا سوو ويروا كده بادونا ورقسي سوكا بارباش ابيا اقل اقل وان بيا للتنذرا ام القرى نكرهت ومن حولها شاتات ديا غرزا بيروني غشتن ابي بيارسوتلا ومن حولها اكلت بيروني غشتن ديامو قدر بار منكونو تشزي ليقون علي العالمين نذيرا فغم شتغل پر شپږو لپارهونه باندې بیټرۍ کې نه اقابات ستادي چې دی اقابات ستادي ته وایي را به شې سورهانامه قواله جوړه دي هغه باندې وایو هغه څوک مستقل اقابات دي سورهانامه چې براشي د مبلغ آشپغا قابات دي نو دا هم اقابات شو کنه چې شې شو دا کم کم شو قرآن سأخبركم وأهلكم دعا وانزل شراء الأغلبين داري اولي تنزل روم القرآن صلور ومن خوضها فينزل لأكون إلى العالمين نظيرا شبقا شبق لنباري حسنًا شبق لنباري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإطاء ذي القربان وينها الف الشاي والمنكر والبغي شبق لنباري دفضيكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإطائز القرباء درية شوكنا عبية وي ويانهان الفحشاي والمنكر والبغي نشبك شوكنا شو درام تولي شبك نمبر في قرآن شبك نمبر درية شبك نمبر شبك نمبر ويخالق ويش در شبك نمبر كم زين روشت درية تملية درية كنا شبك نمبر شبك نمبر كنا نن می دل تا در شی ویل برای ما وجداوی خلوی دا, دا نا کمدی کی دی قران کی زمون و مایو اللہ ورسولا فاولائک المعالجن نماز علیہم وَالصَّالِحِينَ تَرُدُّ مَذَبُّهُ نَشُو ها یوړل د کلمبرانو دا یوړل د صدیقینو دا بلډرانو دا شوازو دا بلډرانو دا چاله د صالحین او ته په ایمان واجرای مامان تهړلوړای مامان دا نو دغه څولو مازه ها تماتو قیاظه به اجماع په کوميږي دلیل ده تماتو و من يشاقق خدا کاټیو کنه چې لوا چې رسول کاټیو کنه مغیر سبیل المؤمن ولي لګرکه نو نو ولي حمت والله ونصلي جهنم وساع نسيرا ګورتا یما شپې سره نه چاته پوزګېج ما افغانستان څه دلیللې دا د دلیللې کار ارز می دی په ریکاو چې سبنا کو سبنا کو مداهنت بن کو سسکی کو څوک بسکی بن نه جوړې کو زکه ما پښتو مراتب باندې به یو ځل چریدار وی پښتو باندې مراتب باندې به وی هغه چerta کدی باندې عملو نهګه کته دا وای چې زما کما بلچاس غزمت څکارې قرز قیامت کې باندې ولې شک خدای تا نشي وای تا چې دا کړی دی اوباري سړی مشروب وکړه یو کله باندې یو دغه را تد د شکلا فرشترال شوکا تلالتا یو راہیم ناستو یو عابد ناستو او پختل زندگی کې د خدای نافرمانی نو کرے نو آگا ورگ اللہ تو یا اللہ دوتا یو سڑے ناستے او آگا یا والاں پدے پدے دخمانی سکوا چپکا ولی فا انہو لم یتم عرشی سعا دی دند پارا پختل زندگی کې یو سکنو چیتا مخ نو تریو کرے مخ بدفیلون بدفیلی کی دل گناہون کی دل فیسو پوجول کی دل آدیس ترگی پتولی سو بسکی اولا مفجیبانی دا کلیس که چپکا اللہ دی کمونگاو تاسو رحمی نمداحنت بسکو نکو خوا حق بنا پتو چا چی شکم دنو چا تا چی چا حق مارمی آقا بسکی نپتو بس کتمان بنا کو دا حق عمل بهم کو کن سو چی وارید آقا بانی بسکو دا باندې غوډه غوريخه چې دا یو زمونږ د درس قران یا ترجمه ورېدل یو رسم ګرځې کړی نه چې زه به خیر مال شي بلګي یو مونږ وکړو او عمل ته بیا زړه نشته او بیا غوسه کوشش بدا کوڅه عملی پښتون ژوند کې راوړ عملی پوځي او دارينګي دا باندې کو چې ابو خبرې او شانته وورو تحریف باندې کو څه باندې کو تحریف تحریف او خبره به ولت کو نا سنترا په دې بچنو ول سم سرا بنويو څه باندې وایو سنترا حرام دو کنه دو دا اختلافی مسئله دو خوزا پرست کنم سمسرا چو شیرم؟ حرام دو ناغاب رده لیوش جنرون نیم و دو نیم, و نیم, و نیم سر کشانی من باید تا چو هوا تو آغوای چیزا؟ مالی سر چو هیلی؟ سمترا حرام دو سمترا خو میواده مزور حرام دو ولی اگر تو سمترا سمسرا فرق نیست دو دو منز فرق ده ولای تعالی بیاربایین په څلورو سيزونو باندې باندې مصیبت انې په مصیبت بښته کېږي نه ته که چې باندې په څلورو سيزونو په تڼاښت یو با قران دی یاد کړو او احتمال حوا باندې کوي څه باندې کوي یو دیم استدلال بلا نه د پلا ورو نیک پته طرف طریقه باندې د نا پیشکی قرآن پیشکا قرآن حدیث پیشکا واست کوئی نوشی وی زمان سلاس سیکره و زمانی کدر سیکره پلارو نکبری رواست پلارو نکری نا اه نا پکاری گی دارنگی چگم تشبیح تشبیح ماللا مخلوب تشبیح سیا سرا مالکار دار اللہ سرا کار پاک کان را قیاس از خود منگیر فرق باشد دارنگیشتان شیر و شیر ماران اے روموی دا پاک او چیزنو کی آسکوزان پوری مکا